<ערב> טוב, שלום, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? ואנחנו אה, בשיעור השני של הסדנה. הוא לא מקשיב לי מה עושים, ושבוע שעבר שמענו את טלי אה, קרנות, טלי דיברה איתנו והסבירה בעצם איך מגיעים למקום השלם גם כש... מאוד כואב או לא נעים ואנחנו מאוד רוצים הקשבה ולא מקבלים אותה. אז איך מתמודדים עם הקושי הזה? קודם כל, באמת אה, נחזור לנקודה שטלי דיברה עליה, שקודם כל הקשבה, לרצות הקשבה, לרצות הכלה, לרצות יחס, תשומת לב, מהבן זוג זה ודאי דבר הכי לגיטימי ונכון וראוי שיהיה בקשר זוגי. קשר זוגי חייב שיהיה בו את המקום הזה כי בעצם זוגיות הוא המקום שהכי מבטא קשר זוגי זה תקשורת. ותקשורת אמיתית, תקשורת אמיתית זה שאנחנו מקשיבים אחד לשני. ולכן כשההקשבה הזאת לא קורית ואני לא מקבל את אותה הכלה ואת אותה תשומת, תשומת לב ויחס שאני רוצה, אז בצורה הכי טבעית יש כאן מקום פגוע. ו... או פגוע או מאוכזב, בסופו או... של דבר זה צורך מאוד לגיטימי שמבטא קשר. וכשאני מזהה את הצד השני, את הבן זוג שלי, בעלי, לא נותן את המקום הזה, אז יש איזה מסר שבעצם אומר, הוא לא, הוא לא, הוא לא בזוגיות, או לא אכפת לו ממני, אני לא מספיק מעניינת אותו, והחוויה הזאת, חוויה פנימית, שאני נשארת ריקה, כי לי יש צורך, וטלי גם הזכירה את זה, ואני גם אזכיר את זה שנשים, אני גם דיברתי על זה נדמה לי בשיעור בכינוס, שנשים באופן טבעי זקוקות יותר להקשבה ולהכלה מגברים, כי הם, במבנה הנפש הן דומות לכלי, כלי כיבון, ולכן הקושי שלהן מהעדר הקשבה הוא יותר גדול באופן בסיסי מאשר הגברים. זה באמת חלל שנשאר ריק, לא מתמלא, ואנחנו צריכים בכל אופן לדאוג למלא אותו. זאת אומרת, זה שהחלל ריק, זה שזה לא מתמלא ואין הקשבה, זה לא דבר אידיאלי, זה לא דבר טוב. אנחנו רוצים להגיע למקום שהמקום הזה מתמלא, המקום הזה שאני מקבל, מקבלת את ההקשבה שלה, שלה אני זקוקה. ו... והנקודה הראשונית שאיתה אנחנו מתחילים, הנקודה הראשונה שאיתה אנחנו מתחילים, תוך כדי ההתמודדות עם המצב שש... שאני לא מקבלת את זה, זה בעצם מה שטלי אמרה. טלי דיברה על, המקום, על, על, על הנקודה הראשונית שקודם כל אני צריכה לא להיבהל ולא לאבד את העשתונות מהמקום ה... שלא מקשיבים לי. ולא מתייחסים אליי, ולא נותנים לי את תשומת הלב, את האוזן הקשבת שאני כל כך זקוקה לו. והמקום הזה של כאילו לי, להישאר ביציבות פנימית ולא להתפרק בצורה יותר קיצונית, או סתם להיות מאוד מאוכזבת ועם תחושות כמו שעושים מחשבות לא נעימות, זה בעצם מה שטעני אה, הסבירה לנו, שהדבר שזה, איך אני מצליחה להתמודד ולהיכנס לתוך עצמי בלי להיות מושפעת בצורה מאוד קיצונית מהאכזבה שזה לא מגיע. ראינו שהנקודה היא שזה בסדר להישאר ריקה, גם כשאני לא מקבלת ממנו את מה שאני רוצה, אולי במאמר מוסגר נגיד שזה נכון לא רק למקום הזה של ההקשבה, זה נכון גם למקומות אחרים, כל מיני רצונות שאני, וציפיות שאני מצפה מהבן זוג שלי, מבעלי, זה לא קורה, ודאי שאני צריכה, תמיד זה כואב או לא נעים, אז קודם כל צריך כאילו לחזור לתוך עצמי, להתחבר למקום החזק שלי, הציב שלי, ששם אני מאמינה בעצמי. ושם אני בעצם אומרת לעצמי, זה בסדר להיות ריקה כי יש לי את הקיום שמעבר למה שהוא נותן לי. מה שהוא נותן לי זה נהדר, זה פלוס, זה תוספת נהדרת, זה בונוס, בונוס שצריך אותו בקשר, אבל גם כשזה לא קורה יש לי את עצמי, וזה בעצם הלגיטימציה העצמית שאני נותנת לעצמי, וזה נותן המון המון המון שקט. היום אנחנו רוצים בעצם לדבר על, ה, כאילו, על הצד השני, זאת אומרת, אחרי שנפגענו, התחברנו לעצמנו, אנחנו מרגישות קצת יותר נינוחות בתוך המקום שלנו, גם בלי ההקשבה, איך אני מצליחה בכל זאת להביא אותו לתוך המקום המקשיב? כי אמרנו, אנחנו לא יכולים בלי זה. כאילו, איך אפשר לחיות בלי זה, אבל משהו שם חסר, זה לא זוגיות. ודאי שזוגיות צריכה את המקום המקשיב, את ההקשבה ההדדית שאני אקשיב לו והוא יקשיב לי, ותהיה איזשהו סוג של תקשורת, הכי בסיסי במערכת זוגית. וזה לא קורה. אז מה אני, כן, אנחנו, יכול להיות שזה לא קורה רגעי, אבל אנחנו כמובן שמדברים על מצב שבו זה פשוט לא קורה, כן? שיש איזה משהו בסיסי, יש איזה משהו שהוא הוא, הוא לא מצליח להביא את המקום הזה, איך אני עוזרת לו? אין לי עוזר איתו להיכנס לתוך המקום הזה. מה אנחנו עושים כדי להכניס אותו לתוך הקשר? אז בואו נגדיר רגע מה, זו, כל, מה זה הקשבה. כדי להבין, בסדר טוב, מה זה בעצם הקשבה? הקשבה זה היכולת שלי לשים את עצמי בצד ולהיות מרוכז בשני. שאני עכשיו... כשאני מקשיב למישהו, זה לא רק לשמוע את מה שהוא אומר. הרבה פעמים אנחנו מכירים את זה שאנחנו מדברים עם מישהו, המחשבות בכלל נמצאות במקום אחר, והוא... כן, אנחנו מדברים, משוחחים, אני אפילו יכול לענות לו ברמה כזאת או אחרת, הוא מדבר, אבל אני, אני לא איתו. אני לא איתו. אני במקום אחר. ממילא כשאני במקום אחר, במחשבות שלי, אז אני לא באמת מסוגל להקשיב. אני לא מסוגל להיות שם. הקשבה אמיתית זה אומר שאני מרוכז כל-כולי במי שמדבר כרגע. וכל המרכז התודעתי שלי, כל מה שמעניין אותי עכשיו, זה הוא. כל העולם נמחק נעלם, וכל הפוקוס שלי זה עכשיו הבן אדם שמדבר. הוא מרכז העולם שלי. הוא זה שמעניין אותי. עכשיו, הוא המרכז... זו את בעצם הקשבה, כשאני מרוכז בצד השני ומדבר, ואני באמת מתעניין בו, ומנסה להבין מה עובר עליו, מנסה להכיר את העולם שלו. ולהכיר את העולם הנסתר שלו, לנסות להיות קשור אפילו לא רק לדיבורים שהוא מדבר בגלוי, אלא אולי לצדדים הנסתרים, למסרים הסמויים שהוא מעלה, או לחוויה הפנימית היותר עמוקה שהוא חווה והוא לא מבטא אותה. זה מקום של הקשבה. עכשיו, כדי לחשוף את המקום הזה, את המקומות האלו, שוודאי היכולת לחשוף את אותם מקומות, זה באמת מראה על דרגת הקשבה טובה ועל הוראת תקשורת טובה, וכשבני זוג מגיעים ליכולת ההקשבה הזאת באמת להזדהות בצורה עמוקה עם מה שעובר על השני, לא להרגיש את עצמי, לא להרגיש את הקושי שלי או את הדעה שלי על מה שהוא אומר, אלא כל כולי אני מקשיב לו ואני מנסה להזדהות עם המקום שלו, מה הוא עובר כרגע, זה נקרא הקשבה. אז המקום הזה, כשבני זוג מצליחים לפתח דרגה כזאת של הקשבה, זה ודאי מייצר איכות מאוד גדולה, מאוד משמעותית של זוגיות. מהות זוגית, ממש היא לאין ערוך, זוגיות יכולה להתנהל בצורה מאוד מאוד שטחית, כן? והיא יכולה להתנהל בצורה מאוד עמוקה. הקשבה... הדדית כמובן, ודאי מראה על זה שדרגת הזוגיות והקשר שלנו הוא קשר טוב וקשר עמוק, וזה ודאי מה שצריך לשאוף אליו. אז אם אנחנו מבינים טוב מה זה הקשבה, אנחנו מבינים שצריך להיות כאן תשומת לב מאוד גדולה לשני, וזה אומר שאני צריך לשים את עצמי בצד. ולכן הדבר הראשוני של מי שצריך כרגע להקשיב, מה הוא צריך להיות, מה החוויה הפנימית שלו צריכה להיות כדי שהוא יהיה מסוגל להיות מרוכז בשני. אז ודאי שהוא מאוד זקוק לתחושה מאוד טובה ושלמה עם עצמו. הוא צריך להיות פנוי אליי. אם הוא רוצה להקשיב לי, הוא צריך להיות פנוי אליי, להיות מרוכז בי. ולכן, אם הוא לא מסוגל להפנות את תשומת הלב הזאת אליי, יהיה לו מאוד קשה לעשות את זה. ותיכף כן, נראה, עוד מעט נדבר על הסיבות, על הגורמים שלא נותנים לבן אדם להיות קשוב, להיות מרוכז. אולי במאמר מוסגר, כמובן שזה מאוד מאוד קשור, אבל עוד פעם אולי קצת... עוד קצת על ההגדרה של ההקשבה, בדרך כלל, בתפיסה פשוטה, אנחנו חושבים שמי מי הפסיבי ומי האקטיבי בשיחה. אז כאילו בראייה פשוטה, מי שמדבר הוא האקטיבי, ומי שמקשיב הוא הפסיבי, נכון? כי הוא זה שרוצה, כן, משפיע עכשיו, הוא מדבר, והשני קולט. והקליטה היא כמו, כאילו פסיבית, אבל האמת היא, האמת היא שזה בדיוק הפוך. הקשבה זו יכולת אקטיבית, והמקום המדבר, המשתף, שפותח ומשתף, זה המקום הפסיבי. ולכן אנחנו רואים איך, איך אפשר לראות את זה, יפה, שבאמת כמו שאמרנו שהאישה היא יותר כלי, היא יותר המקום של החלל, אכן חז"ל אומרים לנו שעשרה קווי דיבור ירדו לעולם ותשעה לקחה האישה. כן, כמו שכולנו רואים את זה בשטח, שנשים מדברות הרבה יותר מגברים, הן זקוקות למקום המשאף, למקום המדבר והמביע ולספר מה עבר עליי. למה? כי זה בא מצורך. הצורך בהקשבה זה צורך, זאת אומרת זה... חלל שצריך להתמלא. והמקום המקשיב זה מקום אקטיבי, שאני עכשיו צריך לעשות עבודה. זה לא משהו פשוט, זה, זה משהו יזום. היכולת שלי לשים את עצמי בצד ולהיות פנוי ובאמת להקשיב, להיות מרוכז בשני, זה עבודה פנימית שדורשת מאמץ. ותמיד הקשבה דורשת מאמץ. המאמץ כאילו להיות עכשיו בפוקוס, בריכוז מלא במי שמדבר, במי שמשתף עכשיו. אז ודאי שלפעמים יותר קל לי להיות במקום הזה, לפעמים יותר קשה לי להיות במקום הזה, אבל זה מקום דומיננטי שצריך להפעיל אותו. וכבר אנחנו מבינים שאם לא מתאמצים ולא מביאים, ככה יוזמים את המקום המקשיב, באופן טבעי, צריך לדעת מה, באופן טבעי זה לא כל כך בא. הקשבה היא לא מקום טבעי. מאוד טבעי לרצות לשתף. לרצות את האוזן הקשבת זה מאוד מאוד טבעי, זה זורם. היכולת שלי באמת להיות קשוב למישהו, להיות מרוכז ומה אומר, ובאמת להיות, שיהיה לי אכפת. ממה שהוא אומר ולנסות להבין אותו, שזה נקרא הקשבה, זה כבר מימד שהוא לא כל כך טבעי ותמיד דורש מאמץ. אז קודם כל אנחנו יכולים קצת יותר, מתוך ההבנה היותר עמוקה מה זה הקשבה, אנחנו קודם כל יכולים קצת לתת את הפרגון, לפרגן למי שלא, שזה לא בא לו בקלות. במיוחד כשאנחנו מדברים על גברים שזה עוד יותר לא בא, בא להם בקלות, הם פחות... מכירים את הצורך הזה בכלל בהקשבה. אבל בואו נדבר באמת על המקרה המאוד מצוי, שאני רוצה הקשבה, והוא לא, לא נותן את זה, לא נותן את התשומת לב הראויה. מה השלב הבא? השלב הראשון אמרנו קודם כל ברגע זה שאנחנו ככה מרגישים את המצוקה הפנימית, את הקושי, את המסרים הסמויים האלה. שהרבה פעמים הם לא נכונים, הם שגויים, אני רואה אותו, לא מקשיב לי, לא מתעניין בי, ואז אני אומר, זה טוב, לא אכפת לו ממני, הוא לא אוהב אותי, ואז זה פוגע. ועל זה דיברנו שהדבר הראשון זה להתכנס לתוך עצמנו, להירגע, לנשום, להסתכל על הדברים בפרופורציה רחבה, ובאופן הזה, כאילו, להיות מסוגלים להישאר ביציבות פנימית. זו הנקודה הראשונה שדיברנו עליה בשיעור קודם. מה הנקודה הבאה? אחרי שאנחנו כבר רגועים ושלמים ומאמינים בעצמנו, וקיבלנו לגיטימציה להיות ריקים, להיות בלי הקשבה, מותר לי, זה בסדר. אבל בסופו של דבר יש בי עדיין איזשהו סוג של כעס, אכזבה, טרוניה, למה הוא לא מקשיב לי? למה הוא לא מתעניין? מה, אני לא חשוב עליו? בסופו של דבר עדיין, אוקיי, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אני ריגוע. אבל למה הוא? למה הוא לא נותן לי את מה שאני צריכה? ולכן, והדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, אחרי שנתנו לגיטימציה לעצמנו, אנחנו רוצים לתת לגיטימציה לא. זאת אומרת, להגיד לעצמנו זה בסדר. שהוא לא מקשיב לי. מותר לו לא להקשיב. מותר לו. זה בסדר שהוא לא מקשיב? לא, ודאי שזה לא בסדר. זה לא בסדר. צריך להקשיב. חלק מהקשר מה, מה הזוגי, זה מערכת זוגית, היא קשורה להקשבה, זה, זה אלמנטרי. אבל הוא לא מקשיב, זה בסדר או לא בסדר? זה בסדר. או במילים אחרות, זה בסדר להיות לא בסדר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, וזה כלל אה, שאפשר להרחיב אותו על הרבה תחומים, כשאני רואה את הבן זוג שלי מתנהג לא בסדר, יש איזה משהו בסיסי שאני צריכה להגיד לעצמי, שזה בסדר להתנהג לא בסדר. מה הכוונה, איך, אני... איך אפשר לתווס את זה? מה אני... זה לא בסדר, הוא צריך להקשיב, הוא צריך לתת יחס. אז איך אנחנו אומרים שזה בסדר? כי אנחנו מבינים שלבן שלבד... אדם, לכל בן אדם, יש חולשות, יש קשיים, יש דברים שקשים לו, יש זמנים שקשה לו. ואנחנו, אם אנחנו נדע לתת את החופש להיות לא בסדר זה נותן המון, קודם כל המון מנוחת נפש לעצמנו, כי אנחנו לא, לא מרגישים את הפגיעות בצורה כל כך גדולה, ואז זה גם מאוד עוזר לצד השני, למי שלא בסדר, כאילו ל, ל... להיפתח למקום של שינוי. כי אם, בואו בוא ננסה להבין מה, מה קורה בדרך כלל, מה קורה כשאנחנו, אין לנו את המקום הזה שנותן לגיטימציה להיות לא בסדר. אז כשאני רואה משהו לא בסדר, והוא לא מקשיב לי, אז אני כועס ומתפרץ, ו... או מתאכזב, או עושה פרצוף, כל אחד, כל אחד וכל אחת עם התגובה שלו. אבל ברגע שאני מרגיש שמשהו פה היה לא טוב, לא כמו שצריך להיות, מיד נכנס לי ה... איזשהו אלמנט ביקורתי. אז הביקורת הזאת יכולה להיות פנימית, שאני חושב מחשבות ביקורתיות ומאוכזבות, ואז לי זה לא עושה טוב, וזה משדר כמובן גם לצד השני, או שאני גם מביע את האכזבה שלי או את הכעס שלי או את האי מרוצות שלי, ו... ואז אם הצד השני לא יודע להגיב לזה נכון והוא מרגיש מותקף, הוא מרגיש מאוים, כי אנחנו בעצם תוקפים אותו עכשיו, אם במילים או בשתיקה רועמת. אנחנו תוקפים אותו, היית לו בסדר. ומול ה... מה קורה לבן אדם שתוקפים אותו? אוטומטי. בלי הרבה וזה... מחשבה ומאמץ, הוא מתגונן. הוא מצדיק את עצמו, הוא מתחיל להסביר למה הוא כן בסדר, אולי תוקף חזרה. אתה... מה, את כל כך מקשיבה? את כל כך בסדר? שאת מתלוננת עלי שאני לא בסדר? ואז מתחיל מחול של מהלומות הדדיות, מהלומות כמובן אה, רוחניות, נפשיות, שלפעמים הן יכולות להיות הרבה יותר כואבות ממעלומות פיזיות, חס ושלום. אבל... המקום הזה, הנאבק, שיש פה פתאום, מתחיל מאבק, אתה לא בסדר, אני לא מרוצה מההתנהגות הזאת, אתה חייב לשנות, אני מנסה כאילו לזעזע את הצד השני כדי שהוא יבין שהיה פה משהו לא בסדר, אתה לא מקשיב, אתה לא אכפת אתה לא מתעניין בי, לא נוגע לך העולם שלי, לא אכפת לך מה שאני עוברת, אני לבד פה בקשר. אין... תחושות מאוד מוצדקות ומאוד אה, מובנות, אבל ברגע שאני תוקפת אותם, מבטאת את זה בצורה כזאת, אוטומטית, הצד השני, הוא רוצה להגן על עצמו. הוא לא רוצה להרגיש אשם, הוא לא רוצה להרגיש לא בסדר, ואולי בפנים בפנים הוא יודע שהוא לא בסדר. אבל הוא, אולי, איך כל מיני אופציות, אבל ברגע יש איזה משהו מאוד ילדותי ואוטומטי, שכשמרביצים לך, או כועסים עליך, אז אתה מחזיר. וזה דבר מאוד מאוד טבעי. מאוד ילדותי, אבל טבעי. ולכן אנחנו קודם כל רוצים לבלום, לשנות את הדינמיקה הזאת. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד קודם כל, ובשביל לעשות את זה, אנחנו ודאי צריכים לעשות את השלב הראשוני של להתכנס לתוך עצמנו ולהיכנס לשלמות הפנימית שלנו, שאז יהיה זה הרבה הרבה יותר קל לעשות את זה. אבל השלב הבא, זה פשוט לא לתקוף ולא לכעוס ולא להוציא את הכעס, הזעם, האכזבה, ההיעלבות. הצד שני, כדי למנוע את המטוטלת הזאת של פגיעות וויכוח אחורי, כל דבר שלא יהיה. אנחנו לא רוצים את זה. ולכן האמירה שצריכה להיות, כמו שאמרנו בהתחלה, להגיד לעצמנו שזה בסדר, זכותו להיות לא בסדר, יש לו קשיים, אולי לא קשה לו, זה הדבר הראשוני שאנחנו צריכים לעשות. איך עושים, איך עושים את זה? איך בונים בעצם את הלגיטימציה הזאת? <אז> איך בונים את הלגיטימציה הזאת? אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, בואו בוא נוריד את זה רגע לרמה, אני רוצה להוריד את זה קצת לרמה פרקטית, אוקיי? אנחנו צריכים להתכונן. להתכונן, אם אנחנו מודעים לזה שזה איזה משהו, דפוס שחוזר על עצמו ומדי פעם אני מרגיש מאוכזבת, אני רואה את זה שזה לא קורה, ואז כועסת והוא מתגונן וזה לא הולך, בסופו של דבר זה לא מכניס אותו לתוך הזוגיות, זה לא מכניס אותו לתוך התקשורת. זה לא עובד. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להתכונן. איך להתכונן? אנחנו צריכים לקחת דף ולנסח כמה אמירות ומחשבות כאלה על הדף שמבטאות את המקום שזה בסדר להיות לא בסדר. מותר לו לא להקשיב. זה לגיטימי. אולי עובר על המשהו... בטח קשה לו, לא, אולי הוא לא יודע, לסנגר. להיות, במקום לתפוס את הצד המקטרג על בעלי, להיות המסנגר עליו. עכשיו, בדרך כלל, כשמרגישים פגועים, כשמרגישים את החוסר, זה לא קל להביא את המקום הזה. זה לא כל כך קל. ולכן, אנחנו פשוט רושמים את זה על דף. מראש. הכינותי, במקרה הכינותי מראש, כן, אז להכין, זה לא במקרה. דף שהולך איתי בכיס, הולך איתי בתיק, עם אמירות שאני פשוט ברגע הזה, אחרי שאני עושה את הנשימות ונרגעת ומתכנסת לתוך עצמי ואומרת אמירות שקשורות לשלמות שלי, אז אני יכול להתפנה, להתפנות אליו ולהגיד, כאילו לראות אותו, אחרי שנכנסתי לעצמי אני מסוגל לראות אותו, אני מסוגלת לראות אותו, ואז אני פשוט עוברת על הדף וקוראת את זה. אפשר לדבר את זה בקול, אפשר לחשוב על זה, אבל על העיקר כאילו להגיד, כשזה כתוב על הדף, זה מאוד מאוד עוזר לנו להיכנס לזה, כי הרבה פעמים החוויה הרגשית היא לא כל כך נותנת את המקום למחשבות מסנגרות. בדרך כלל הרבה פעמים הרגש מעלה מחשבות מקטרגות. אז קודם כל, אנחנו מפעילים שולטים על המחשבות, שולטים על התודעה, ומכניסים, פשוט קוראים את אותן מחשבות שהכנו מראש, המחשבות המסנגרות עליו. ואז תוך כדי שזה קורה, אנחנו פשוט פותחים את הדף וקוראים את זה, ואז מאוד מאוד עוזר להירגע. עכשיו, כלי נוסף ומאוד מאוד מאוד חשוב כדי להיות מסוגל באונליין, ריל טיים, כשזה כבר קורה, להיות מוכן לזה, אז כן, מה שדיברנו עד עכשיו זה היה תוך כדי האירוע שאני מרוגשת מזה שהוא לא מקשיב לי מי, ועצבנית ומאוכזבת ופגועה, אז אני מוציאה את הדף וזה עוזר לי להירגע. אבל אנחנו רוצים גם להתאמן, לאמן את עצמנו, להרגיל את עצמנו, להישאר מלכתחילה רגועים. זה עוד יותר נעלה. איך עושים את זה? שימו לב טוב, אנחנו לוקחים דף בעת או דף ומציירים, הכוונה כותבים, איזה כמו סצנה מסרט, אנחנו כותבים איזה אירוע שקורה שבו אני מאוד מאוד רוצה הקשבה, אני בא הביתה אחרי שעברתי איזה משהו כן, אני נסער את כולי מאיזה משהו שעברתי בעבודה, או עם הילדים, אני רוצה לשתף את בעלי, ומאוד מאוד חשוב לי את ההקשבה שלו כרגע, אני מקבל את ההקשבה שלו כרגע, אני כותבת את כל זה, והוא לא מקשיב לי, והוא עסוק בעניינים שלו, והוא לא מסוגל לתת את, המה, את המקום הזה. אז את כל זה אני כותבת, מתארת, ממש אני מתארת מפרטי פרטים, לפי תמונת החיים שלי, לפי מצב החיים שלי. אני, אנחנו כותבים את זה, רואים את המקום, מכניסים את עצמנו בתוך הציור הזה למקום הזה של חוסר ההקשבה, ואז אנחנו בעצם כותבים את התגובה הנכונה, מציירים איך אנחנו לא נשארים רגועים, הכל בסדר, אז הוא לא מקשיב, בסדר, אז הוא לא מקשיב, אין בעיה. אנחנו רואים את עצמנו מגיבים נכון. עכשיו, את כל זה אנחנו כותבים בתור כמו אירוע. כן, תנסו לחשוב שאתם עכשיו צריכים להציג הצגה ואתם כותבים את הדמויות ואת הטקסטים ואת המחשבות שעובר לכל דמות ומה הם אומרים ומה הם עושים ונותנים את זה למישהו שהולך להציג את זה. ככה זה צריך להיות כתוב. ואז מה אנחנו עושים עם הדף הזה? אנחנו משקיעים חמש דקות ביום או חמש דקות בשבוע, כל אחד עם הזמן שלו, פשוט עוצמים עיניים או לא עוצמים עיניים ומתחילים לקרוא. קוראים את הדף ומנסים להחיות את האירוע הזה שכתבנו אותו מראש בתוך הדמיון שלנו. בחור שלנו מציירים את זה. וכמה שנצייר את זה יותר ונראה את עצמנו רוצים מאוד לדבר ולהביע ואיך הוא לא מקשיב לי ואיך אני רגועה עם זה ולא נבהלת מזה ונשארת במנוחה ונותנת לו את הלגיטימציה להיות לו בסדר, כמה שאני אראה את עצמי בדמיון מצליחה לפעול באופן הזה, ככה כשזה יבוא אני כאילו, אני כבר אהיה שם. אני התרגלתי לשם, כן? אני התאמנתי, אימון. אז זו הנקודה בעצם השנייה, כן? אחרי שקיבלנו לגיטימציה עצמית והתחברנו לעצמנו, הנקודה השנייה הייתה לתת לגיטימציה לבעל שלנו להיות לא בסדר, לא להקשיב. מה הנקודה הבאה בתהליך? הנקודה הבאה זה להאמין שהוא רוצה להקשיב ומסוגל להקשיב. הוא רוצה להקשיב, הוא יכול להקשיב והוא גם יעשה את זה. זאת אומרת, בוא, בוא, בוא נקצין את האירוע. יש לי בעל שהוא פשוט חסר הקשבה לחלוטין. כל המהות שלו, הוא כל הזמן עסוק בעצמו. הוא לא מסוגל לרגע להסתכל על מה אני עוברת, להתעניין בי. הוא פשוט לא מסוגל בכלל בכלל בכלל. הוא אף פעם לא התעניין בי, הוא אף פעם לא ראה אותי. אני, מבחינתו אני פשוט אוויר. אוקיי? ניקח את המקום הכי הכי קיצוני שיכול להיות. אני מקווה שהרוב שלא יקרה כולם ככה. אבל ניקח מקום קיצוני. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, הוא בכלל יכול להקשיב? הוא מסוגל להקשיב? אין לו, אין לו את המקום הזה, הוא אף פעם לא מצליח להעביר אותו, אף פעם לא את זה בפועל. אם המחשבה הזאת, זאת אומרת, אם אנחנו נ... ננתח אותו לפי הצד הגלוי שלו, לפי מה הוא בפועל מביא, אנחנו בעצם סגרנו לעצמנו את היכולת להביא אותו לתוך ההקשבה. אם, אם אני לא מאמין בו שהוא מסוגל לזה בכלל, אז אני רק אהיה כל הזמן מאוכזבת, כן, אולי אפילו יהיה ציטוטי מחשבות, איך, איזה שטוט עשיתי, למה התחתנתי עם מישהו שלא יודע להקשיב, חס ושלום. ואנחנו חייבים אפילו אם זה מצב מאוד מאוד קיצוני כמו שציירנו אותו, אנחנו חייבים להאמין שבפנים, בעומק, יש לו יכולת להקשיב, יש לו יכולת להיות מחובר אליי, להיות קשוב אליי, רגיש אליי ולהיות אמפתי אליי, ושאני אעניין, העולם שלי יעניין אותו. הוא לא עשה את זה, לא ראיתי שום הוכחות לעניין, אבל אני מאמינה בו. למה זה חשוב? זה חשוב קודם כל כי זה נכון, קודם כל כי זה אמת. כל בן אדם, ניתן לכם כלל עכשיו, שימו לב טוב, כל בן אדם מסוגל להיות קשוב ואכפתי ורגיש לשני. אין מציאות כזאת שלו. אין. בעומק, בפנים. יש לכל אחד את המסוגלות הזאת. ויותר מזה, האמונה שלי, שאני מאמינה, לכן זה נקרא גם אמונה, כי זה לא גלוי, אם ראיתי נקודות כאלה, פעם מקשיב, מדי פעם פעם, אני זוכרת, לפני שהתחתנו בשידוכים, מזמן, כשרק הכרנו, מה קשוב אליי? זה קורה המון. כן, זה קורה, זה מאוד מאוד מצוי, שאם אנחנו ניזכר בשידוכים, או בזמן ההיכרות הראשונית, אז וואו, איך הייתה הזרימה, ואיך הוא היה קשוב אליי, והכול, והחיים, כשהתחתנו, והחיים פתאום, זה נעלם והתפוגג. אז הרבה פעמים טוב, כדי להיות, שיהיה יותר קל להאמין, כשזה לא גלוי, לחפש את הנקודות, את הרגעים האלה, שזה כן היה גלוי, שהוא כן הקשיב. הנה עובדה, אם זה היה קצת, אפילו קצת, אפילו... מזמן, לפני שנים ארוכות, כן, לפני, once upon a time, לפני שנים ארוכות, הוא הביא איזה רגע של הקשבה. מה זה אומר? זה אומר שיש שם הקשבה, יש שם יכולת כזאת. רק מה, זה מאוד נסתר, זה מאוד לא גלוי, מאוד נעלם, אוקיי? בסדר? אבל זה שם. ברגע שאני, קודם כל זה נותן לי הרבה תקווה, זה גם עצם זה שאני מאמינה בו, ואני משדרת את זה גם, זה כבר עוזר מאוד להוציא את זה מהעלם לגילוי. עכשיו, דבר נוסף, דבר הבא, הנקודה הבאה, אחרי שאני מאמינה, יודעת שזה נמצא שם, ולא מתייאשת חס ושלום, אנחנו צריכים בעצם לרחם מקום שלא מסוגל כרגע להקשיב. זאת אומרת, אני צריכה להתחבר עם המקום ש, שיש שם יכולת והיא לא מצליחה להתבטא. איזה, איזה רחמנות, איזה רחמנות. זה על בן אדם שיש לו מסוגלות מסוימת, אבל הוא לא מסוגל להוציא את זה, לא מסוגל לבטא את זה. מה המקום הזה עושה? זה עושה דבר מאוד מאוד חשוב. קודם כל, אם במקום הוא מתאכזב, הפגוע, שרוצה את ההקשבה, ומייד נבהל מזה וכועס על זה, ומנסה לה... להכניס אותו בכוח למקום הזה, ורב על זה, זה אוטומטית יוצר פירוד, אוטומטית זה יוצר מאבק, זה יוצר תודעה של שניים: אני נגדך, אתה נגדי. אנחנו לא ביחד, אנחנו אחד מול השני, נגד השני. כנגדו להילחם. המקום הזה הוא בדיוק ההפך מחיבור שאותו אנחנו כל כך הרבה מחפשים, שההקשבה זה אולי הביטוי הכי עמוק של חיבור. אז אם אני עכשיו רק מתרכזת וכועסת על, על זה שהוא לא מקשיב, אז אנחנו הולכים בדיוק לכיוון הפוך, כמו שאמרנו, דינמיקה שמתחזקת ואז הריחוק הולך וגדל. ואז עוד יותר יהיה לו קשה להקשיב לי. אבל אם אנחנו מביאים בדיוק מקום הפוך, שלא רק שאני נותנת לו לגיטימציה לא לעשות את זה, לא להקשיב, אני גם מסוגלת כאילו להתחבר, להזדהות, להרחם על המקום שלא מקשיב. אני... יש לו יכולת הקשבה והוא לא מסוגל להביא אותה, איזה רחמנות. ועל כתוב בתניא. מה, מה זה ההזדהות? מה זה הרחמים האלה? הרחמים כן? ליעקב, כמו שכתוב בפסוק, ליעקב אשר פדה את אברהם, שיעקב זה מידת הרחמים, זה אברהם, זה מידת האהבה והחסד, אז כשאני מרחמת עליו ומבטל את השנאה ומעורר את האהבה, שנאה זה לא חוץ שלנו שנאה סינא, שנאתית, היא שונאת אותך. זה, זה גם המקום המתאחווה והכועס, זה גם שנאה. אז כשאני מרחמת, מה זה חכמים? עוד פעם, יש לו מקום מקשיב, איזה רחמנות, במקום לכעוס על זה למה הוא לא מקשיב, אני מרחמת על המקום על שלו. איזה רחמנות, הוא, הוא לא מקשיב, הוא לא... אבל יש לו מקום כזה, וזה... והוא לא מצליח לבטא אותו, איזה נסכן. הוא בטח היה נורא רוצה שזה יהיה, אבל זה לא קורה, יש משהו שלא נותן לו. והרחמנות הזאת וההזדהות הזאת עם המקום שלו, שלא מסוגל כרגע להקשיב, נותן המון המון כוחות והופך את הדינמיקה מאחד מול השני לאחד יחד עם השני. ואז מה קורה? ואז הבעיה שהתחילה שהיא בעיה שלי, אני בבעיה, אני, לא מקשיבים לי, ומי גורם לי את הבעיה? הוא. אז יש את מי שגורם את הבעיה, מקור הצהרה שלי, בא לי, ואני מסכנה שככה עושים לי צרות, לא מקשיבים לי. במקום דינמיקה כזאת של מאבק, שמישהו, כן, אשם, בקושי. עכשיו, כשאנחנו מזדהים זה הופך להיות בעיה משותפת. אני ואתה ביחד, אני ואתה ביחד מול הקושי. הקושי שלנו, אנחנו ביחד בסירה הזאת. אנחנו, כן, אני, לי קשה להקשיב, לך קשה, סליחה, לי קשה כי לא מקשיבים לי, לך קשה להקשיב, אבל אנחנו ביחד, זו בעיה זוגית משותפת לשנינו. אבל בעצם בעיה זוגית שלנו, אם אני מזדהה אם המקום שלו, מתחברת אליו, אנחנו ביחד מול הבעיה. במקום שאנחנו אחד מול השני, אחד נגד השני, הפכנו להיות שנינו ביחד מול הקושי המשותף שלנו. והמקום הזה של להרגיש ביחד מול קושי, נותן המון המון כוחות לפתרון שלו, לפתרון הטכני שלו. וכאן, אנחנו עוברים בעצם לנקודה הבאה, והיא בעצם הנקודה היותר פשנית, פעסית, של איך אנחנו פותרים את האי-יכולת שלו כרגע להקשיב. כי כמו שאמרנו, ודאי שכל בן-אדם רוצה להקשיב. לא רק רוצה, מסוגל, גם מסוגל וגם רוצה. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מביאים אותו. קודם כול, דבר ראשון, כמו שעשינו במהלך אחד, זה התחברנו, ולא זעמנו עליו, על זה שהוא לא עושה את תפקידו נאמנה, כן? Okay? ואז אנחנו קודם כול הרבה הרבה יותר רגועים, הרבה הרבה יותר נינוחים, וממילא כמובן שברגע שאנחנו עם אנרגיה כזאת, של רגיעות ונינוחות, אפשר הכול לפתור בצורה הרבה הרבה יותר טובה. עכשיו בואו ננסה להבין למה הוא לא מקשיב, למה הוא לא מקשיב לי, למה הוא לא, למה הוא לא מביא את המקום הזה. אז שימו לטום. דיברנו על זה בהתחלה של מה זה הקשבה, ודיברנו על זה, הזכרנו שהקשבה זה בעצם היכולת להיות פנוי לשני, להיות מרוכז בבן זוג שלי ובבת זוג שלי. להיות פנוי. מה קורה אם אני לא פנוי? אם אני לא פנוי בנפש, אז אני לא מסוגל. להביא את המקום המתרכז שלי. והמקום המתרכז הזה של ההקשבה, היום הוא, כן, אנחנו, מי שלא שם לב, אנחנו דור של, עם הפרעות קשב וריכוז חמורות אצל כולם. כולנו עם אייפונים שמצפצפים לנו מכל הכיוונים. כן, אני, אני ב, ב, כשהייתי בחיל הים, כשהייתי בחיל הים הייתי בספינה, במיק, זה נקרא מרכז ידיעות קרב, שם היה הכל מצפצף. כן, כי זה היה מקום, המאמר חדר שמרכז את כל האינפורמציה מכל המק"מים והסנסורים, הכל לא. היה שם מטפטף. היה מקום מאוד רועש עם צפצופים ומערכות קשר, והיום כל אחד כמעט יש, יש לו בכף היד, כמו מרכז ידיעות קו, שקוראים צפצופים וטלפונים ואס.אם.אסים, וכמובן ילדים ועבודה. אנחנו מאוד מאוד חיים בעולם מאוד עמוף. לקחת את כל העומס הזה ולהתפנות, לעשות משהו בריכוז, זה מאוד מסובך, זה מאוד לא פשוט. עכשיו, ברגע שיש לבן אדם איזשהו עומס, איזשהו גורם חיצוני שלא נותן לו להיות פנוי, כי בשביל להקשיב אתם חייבים להיות פנויים בנפש, ברגע שיש לבן אדם איזה משהו שלא נותן לו להיות פנוי זה בעצם הסיט אותו מהמקום המקשיב ולא נותן לו. אז אנחנו צריכים לנסות לזהות מה מסיט את הבן זוג שלי, מה גורם לו לא להקשיב לי. זה דבר אלמנטרי שאנחנו רוצים לזהות. מה, אם הוא לא מקשיב זה אומר שיש משהו שמסיט אותו, משהו שמפריע לו חיצונית להביא את המקום הזה. אז אנחנו נדבר כרגע על שלושה גורמים כלליים שיכולים להפריע למקום המקשיב, ואחרי שאנחנו כבר ביחד ולא אחד הש... נגד השני ואנחנו נותנים לו את הלגיטימציה ומבינים שבאמת יש איזה משהו, שכן, זה כמובן מחזק מאוד גם את ה... מתן שאנחנו יודעים שזה לא משהו רע, זה לא... לא... שלא אכפת לו ממנו, פשוט הוא לא מסוגל כרגע, בגלל זה משהו חיצוני. אבל הדבר, אחרי שאנחנו רגועים, אנחנו מנסים להבין מה מקשה עליו. יש בעצם שלושה כיוונים שונים של אפשרות של הסתה. קו אחד זה שהוא נמצא פשוט טרוד, עוד מאוד, עסוק, משהו קשה עליו, לא טוב לו, מצוב רך, לחץ בעבודה, משהו שהוא מאוד מאוד, הוא נמצא בעומס פנימי. זאת אומרת, אולי תרדות פרנסה, אולי יחס לא טוב מהבוס, אולי תחושת חוסר, חוסר מימוש בחיים, משהו לא טוב לו. כשבן אדם, כל אחד יודע את זה, כשבן אדם לא טוב לו, מאיזושהי סיבה לא טוב לו, מה קורה? צו? הוא פשוט עסוק בעצמו. הוא, הוא, הוא, הוא, הוא כל הזמן באיזשהו מקום פנימי כזה שמנסה להתמלא, כי לא טוב לי עכשיו, אני ריק, משהו לא טוב לי, אז אני מנסה שיהיה לי טוב. ואז המקום שלא של טוב לי, מכל, מסיבה כזאת או אחרת, אם זה יחס ושלום בעיות בריאות או כל משהו שעלול להטריד אותי, המקום הזה בעצם הוא אולי הגורם הכי חזק שבעצם מסית אותי מהיכולת שלי להיות פנוי למישהו אחר. איך אני יכול להיות פנוי למישהו אחר כשאני, אני לא טוב לי עם עצמי? כן, okay, אז זה הדבר הראשון, זו הנקודה הראשונה שעשויה לגרום לבעלי לא להקשיב לי, כי... הוא עסוק מאוד מאוד בעצמו. הדבר השני שיכול להיות שדווקא טוב לו ונעים לו, הכל בסדר אצלו, אבל כל כך טוב לו וכל כך בסדר לו וכל כך מלא שהוא שוכח פשוט שיש פה עוד מישהו שצריך את... שלא כן חסר. כאילו, הוא כאילו חי בעולם משלו, שמאוד מאוד לא טוב לו שם, ונעים לו שם, והוא ממש לא זקוק לשום הקשבה ושום אכלה, כי טוב לו לא עם עצמו, טוב לו לא עם עצמו. אז למה הוא לא הוא לא מסוגל כרגע להיפתח למקום הזה שמישהו אחר אולי כן צריך משהו שהוא לא צריך. אני לא צריך להקשיב לי, אבל אולי שאני כן צריך. אז המקום הזה שאני כאילו מאוד מאוד מלא בתוכי, רק מרוכז בתוך ההתמלאות הפנימית שלי, זה גם משהו שיכול בהחלט להיות שמסית, שלא נותן לי להקשיב. הדבר השלישי זה... משהו יותר טכני, <עוד> זה פשוט בן אדם שהוא פשוט לא מכיר את המקום הזה של הקשבה, חוסר במיומנות, הוא לא ראה ציור כזה, זאת אומרת הוא כן יכול להיות פנוי, לא תרוד, הוא לא טרוד, הוא גמר דווקא בתקשורת, אבל הוא רגיל למין סוג של תקשורת רדודה. למשל <עוד> <עוד> <עוד> היה לו איזה ציור כזה, כן, ב... ההורים שלו אף פעם לא ממש דיברו שיחות נפש ושיתפו אחד את השני. הוא לא מכיר את זה, פשוט. לכן, בגלל שהוא לא מכיר את זה, הוא לא יודע איך, איך, איך עושים את זה, הוא לא מכיר את הטכניקה, איך שואלים, איך מתעניינים. הוא לא ראה את הציור הזה ולכן זה חסר לו. פשוט חוסר טכני. הוא לא יודע איך נראית הקשבה, הוא לא מכיר את זה. אלה שלושת הגורמים הכלליים שיכולים לגרום לבן אדם לא להקשיב. מה אני יכולה לעשות מול זה? בוא נלך נקודה נקודה. מול אותו בן זוג שאני מזהה שמאוד קשה לו, לא טוב לו עכשיו, הוא טרוד ולכן הוא לא פנוי להקשיב לי, מה אני צריכה לעשות? הרי מה שיאפשר לו להקשיב זה רק שהוא יהיה מלא. רק שהוא יהיה מלא, כן, כמו אותו אדם בנקודה השנייה, הוא כבר מוכן לזה. הוא רק צריך לעשות עוד שלב אחד. של להיפתח להקשבה, אבל קודם כל הבן אדם הזה שטרוד, קודם כל הוא צריך להתמלא בתוך עצמו, כדי להיות מסוגל להיות פנוי לשני, הוא חייב להתמלא בעצמו. בדרך כלל כשבן אדם טרוד, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיקשיבו לו, הוא רוצה אוזן קשבת, הוא רוצה הכלה. לפעמים הוא רוצה דברים אחרים, אבל מאוד עוזר, כאילו, הרעיון הוא פה לעזור לו להתמלא. עכשיו יכול להיות שיש פה קושי אובייקטיבי, לחץ אובייקטיבי מפרנסה, מכלכלה, מכל מיני גורמים אובייקטיביים במציאות שקשים לו כרגע, אז אני צריכה, אם אני חכמה, אני צריכה לעזור לו להתמודד עם זה בצורה יותר טובה. קודם כל להבין את זה שזה כרגע קשה לו ולא לחוץ עליו, כי מה יקרה לבן אדם שלא מקשיב, ואני מאוד רוצה הקשבה. הוא לא מסוגל, הוא לא טרוד בתוך עצמו. אז עכשיו יש לו לחץ בעבודה, לחץ כלכלי, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לסגור את החודש ויש לו אחריות מאוד מאוד כבדה, והוא מגיע הביתה, אז אשתו צועקת עליו למה הוא לא מקשיב לה. מה זה עושה ליכולת ההקשבה שלו? ודאי שעוד יותר אה, היכולת הזאת מתרחקת. לכן אנחנו צריכים לעשות בדיוק הפוך. כשאם אנחנו זיהינו שהבעל שלנו שלא מקשיב בגלל שהוא מאוד טרוד, אנחנו צריכים להתמלא מתוך עצמנו, למצוא את הכוחות נפש כדי למלא אותו, לעזור לו, לעזור לו להתמלא, לעזור לו להירגע. ברגע שנעזור לו להירגע יהיה לו יותר קל להיכנס גם למקום של ההקשבה. דבר שני, לאותו בן אדם, בנקודה השנייה, אותו בן אדם שכבר מלא בתוך עצמו, אני פשוט צריכה לשוחח איתו ולהעלות לו את המודעות לצורך שלי, לא בכעס, לא בטרוניה, לא בעצבים, לא באכזבה ובפגיעות ובעלבות, פשוט בשיחה. לקחת, לשבת על כוס קפה, לדבר על הדברים, ולהגיד, אתה יודע, אני מרגישה, הייתי ממש שמחה כש... עם... אני צריכה לפעמים להביע את אותי, צריך לשתף אותו. אני צריכה להביע את עצמי, ואני כל כך אשמח לאוזן שלך, להקשבה שלך, ל... למקום הזה, שזה ש... כל כך ישמח אותי. בדרך כלל, בן אדם שטוב לו, והוא ישמע את המילים האלה כשהן מבוטאות <אז> בצורה עדינה, ומתחשבת, ו... ועם המון לגיטימציה למקום שלו, אז הוא פתאום יגיד. וואו, אני בכלל לא, לא, לא ידעתי, לא שמתי לב, אוקיי, איך עושים את זה? הוא ייפתח לזה, רק צריך קצת את התשומת לב ולהעיר את זה בצורה מאוד עדינה ומכילה, זה יעורר אותו, ומה שאנחנו רוצים פה זה פשוט לעורר את המוטיבציה שלו להיכנס למה הוא מקשיב. יכול להיות שזה משולב, כן, יכול להיות שהוא מאוד מאוד רוצה, אבל גם לא יודע, כן, זה גם אפשרי, אבל, ויש גם עוד, עוד, עוד, עוד אפשרות, לפעמים אנשים מודעים לזה שצריכים הקשבה וצריכים את המקום, האוזן קשבת, אבל אולי זה גם מתאים יותר לנקודה השלישית, כן? הוא, הוא פשוט, זהו, אז הוא נכנס, הוא מבין, הוא מבין שאני, שהוא צריך להביא את המקום המקשיב, כן? זה בעצם הנקודה השלישית. והאדם הראשון, בואו נעשה סדר רגע. הנקודה הראשונה, אמרנו, חסר לו משהו, לא טוב לו, טרוד לו, צריכים למלא אותו. להעביר אותו בעצם לנקודה השנייה, לאותו בן אדם שטוב לו, ברגע שיהיה טוב לו הוא יהיה מסוגל לתת את ההקשבה. אותו בן אדם שטוב לו, צריך גם להגיד, אוקיי, יופי, טוב לך, עכשיו גם, אבל הנה, יש לך מה לתת. תן הקשבה, תן אוזן קשה ותתמלאת. טוב לך, הכל בסדר איתך, תן עכשיו את האוזן שלך, תן לי, אני צריכה אותך, תעזור לי. פיתחנו לו את תשומת הלב, את התודעה לזה שהוא צריך לתת כאן משהו, כמו שאמרנו שהמקום המקשיב זה המקום האקטיבי, ועוררנו לו מוטיבציה בזה שאנחנו דואגים להסביר לו כמה זה ישמח אותי וכמה זה יעשה לי טוב. ברור לך שכשאשתך תהיה עצמך, גם לך יהיה טוב, נכון? והנקודה השלישית, שבעצם יכול מאוד להיות שמגיעים לשם, רוצים כבר להקשיב, או פשוט לא יודעים איך. לא, לא מכירים, לא יודעים מה זה אומר להקשיב. וכאן פשוט צריך ללמוד, ללמוד את הטכניקה, ללמוד לשאול שאלות נכונות, ללמוד להזדהות, ללמוד, ויש פה טכניקה שלמה, יש פה טכניקה שלמה שאפשר ללמוד אותה איך מקשיבים. זה כבר באמת לא, לא יהיה לנו זמן היום ללמוד איך מקשיבים, בוודאי משהו מאוד, מאוד חשוב, פשוט יש טכניקה שלמה. של הקשבה שצריך ללמוד לפתח אותה ורוב האנשים לא מודעים למקום הזה זה לא בא להם בצורה טבעית עוד יש כאלה שיותר קל להם להקשיב כי עוד פעם הם ראו את הציור הזה לימדו אותם אולי, אולי עבדו במכירות או במשהו כזה שירות לקוחות ולימדו אותם עבור של איך מקשיבים אבל ודאי שצריך לפתח את הטכניקה יש הרבה פעמים מצבים שבהם הבעל מאוד מודע לצורך של אשתו בהקשבה, הוא מאוד רוצה גם לעזור, אבל הוא כל כך, אין לו, אין לו את היכולת את הטכנית, הוא לא יודע איך עושים את זה, ש, שכל טרוניה, כל כעס שלי, כל החברה שלי, ממש מבהילה אותו, כי הוא, הוא רואה איזה משהו כאילו שזה גדול עליו, הוא לא יודע, אין לו שמץ של מוסר, הוא מבהיל אותו, ואז כל תביעה ודרישה שלי להקשבה תעשה בדיוק את ההפך, תבריח אותו והוא ייכנס לתוך עצמו ופשוט יברח משם, כי הוא, הוא פשוט מפחד לא להצליח. ולכן כאן באמת הפתרון הוא לעזור לו וללמד אותו, או ללמוד, אותו, או ללמוד ביחד, אפשר ללמוד את זה. אז זה בעצם שלושת הנקודות שברגע שאנחנו מזהים אנחנו יכולים לעזור לו, כן? להיכנס לתוך המקום המקשיב. אז אם נסכם, כן, אם נסכם, התחלנו במקום שאני כאן הזקוקה, אני החלשה, אני הנזקקת, אני צריכה הקשבה, שזה בסדר ולגיטימי, לא קיבלתי את זה, אני אומרת לעצמי, זה בסדר להיות חסרה, ונכנסת לעצמי, יש לי, השלמות שלי לא תלויה ב, אם מקשיבים לי או לא מקשיבים לי, יש לי שלמות עצמית. ואז אני פונה אליו ואומרת, זה בסדר, לא, ניתן, יש, יש לו לגיטימציה להיות לא בסדר, הוא לא מקשיב זה בסדר, זכותו, אולי קשה לו, אולי הוא לא יודע. הוא נותן לגיטימציה וכל המערכת נרגעת. ואז אני מאמינה שבעומק הוא כן יכול להקשיב, אני מרחמת ומזדהה על המקום שיכול ומסוגל להקשיב ורק לא מצליח להתבטא. זה מוריד לי בבת אחת את כל הכעסים ואפילו גורם לי לאהוב אותו, להתקרב אליו, והקרבה הזאת גורמת גם לא באופנועים אוטומטיים לרצות להתקרב, ואז אני מסוגלת פתאום לראות שבעצם יש לו איזה קושי חיצוני שלא נותן לו להקשיב, ואז אני עוזרת לו לפתור את זה, אם אני יכולה. אז אם אני יכולה למלא אותו ולהקשיב לו, כי מאוד מאוד טרוד, או לעזור לו, או לעודד אותו אפילו, וזה מה שימלא אותו ויאפשר לו אחר כך להקשיב לי, או שאני ר... מפתחתי את השיחה ואומרת לו, מעוררת לו את המודעות למקום שאני זקוקה לו עכשיו, לא בכעס, אלא בחולשה, לבטא איזה מקום שאני אישה כזה. אני, אני צריכה אותך, תמלא אותי, תקשיב לי. אתה, אני זקוקה לך, זה ישמח אותי, זה יעשה לי טוב. אני יודעת שאתה בן אדם טוב, אני יודעת שיש לך את המקום הזה, תן לי אותו, זה מה זה יעשה לי טוב, ועם לת... גישה כזאת הוא ירצה לתת. יכול להיות שהוא לא ידע איך עושים את זה, ואז פשוט צריך ללמוד. זהו. אז זה בעצם התהליך, והזכרנו גם בדרך כמה טכניקות של איך בונים את הלגיטימציה, כותבים משפטים, כן, רושמים את זה על דף, מציירים, מדמיינים את המקום הזה, זה מאוד מאוד עוזר. אז אני מקווה שבאמת לקחתם, לה, לקחתם מהסדנה הקצרה הזאת את אה, כלים שיאפשרו לכם באמת לשפר את הקשר שלכם, את הזוגיות שלכם. אה, מי שלא שם לב על הדרך, כן, דיברנו אמנם על ההקשבה, אבל... העקרונות הם עקרונות שנכונים גם לעוד תחומים, כל מיני דברים שלא מתכין מוצאים חן כן בתוך הקשר, ודאי אפשר להשתמש בעקרונות שלמדנו כדי אה, להתמודד בצורה יותר נכונה. וזהו, אנחנו כמובן נשמח לשמוע אתכם, יש לכם את המייל שלנו, את הטלפון שלנו, אתם יכולים אה, לשאול, להתייעץ, גם איתי, גם עם טלי. אה, ואנחנו נשמח מאוד uh, לעזור ולהמשיך uh, להיות איתכם בקשר. Mm -hmm. יופי, אז שיהיה שבת שלום לכולם, בשורות טובות וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. כל טוב. Mm -hmm.